Es pot dedicar una novella a les dones que no surten mai als llibres? Les dones i els dies. A Montse i Brasilí. A les dones i els dies ens agraden els bons llibres i les bones escriptores i aquests motius haurien de ser suficients perquè convidéssim Irene Solà al nostre programa amb la nova novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar Les Tenebres publicada per Anagrama Però el vent ens ha bufat encara més de cara perquè després de l'èxit aclaparador de Canto jo i la muntanya valla traduïda a 28 idiomes i guardonada en premis internacionals l'escriptora usonenca torna a les llibreries amb una novel·la que explica la història d’una nissaga que la història amb majúscules ha oblidat. Dones que estan fora de la norma: per belles, malgerbades, estraffetes, salvatges perquè viuen, s'embruten i riuen. Que sospitoses. Fans els haurien anomenat bruixes. Avui, vés a saber, perquè sempre hi ha noms que delaten la ignorància. Una hora, a Mirena Solà, oi que no us ho voleu perdre? Comencem. Dones i dies. En els contes, el temps no existeix. Quan dius hi havia una vegada, quan era, no ho sabem. Quan dius fa milions d'anys, tampoc ho saps. Però segurament també és una manera de dir que allò que va passar un dia és la història del món, que repeteix i es repeteix d'una manera circular. Això és el que explica la novel·la nova de d'Irena Solà. Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, que ens explica la història d'una nissaga de dones que han viscut en un mas de les guilleries, a Mas Clavell perquè d'alguna manera dir-nos el que va passar a les nostres besàvies, àvies o fins i tot a totes les dones de la nostra família que no coneixem se'ns ha transmès de moltes maneres. Però et vaig donar ulls, no és una novel·la antiga o que passa en un temps immemorial, és pur present, avui. Ens està enviant un missatge, com tots els contes i llegendes han fet sempre. Benvinguda, Irena. Hola. Comença la season of the witch, <laughs> la temporada de la bruixa. T'he posat aquesta cançó de Jolie Driscoll per donar-te la benvinguda, perquè d'alguna manera és la dona que no encaixa, no?, aquesta novel·la. Sí, aquesta novel·la és una novel·la que està plena de, de personatges femenins, que està plena de, de dones, i, i a més a més, no?, que, que no és només que siguin dones, les seves protagonistes, sinó que són dones belles, dones fins i tot abjectes, o lletges o almenys fora del cànon, i en la seva majoria, fins i tot, dones mortes. Ara parlem de tot això, perquè és una novel·la que parla de dones i per això t'havíem convidat en aquest programa, Les Dones i els Dies, perquè tenies clar que en aquest cas les protagonistes havien de ser una colla de dones. Quan, quan jo començo una novel·la... O no hi mai... penses, en tot això? Clar, quan comença mai a ser Quina novel·la escriuré? No? I, I de fet sempre dic que no, que no importa, que el que jo faig quan començo és doncs, obrir tot un procés d'investigació, d'exploració, de recerca i començar-me a fer preguntes i començar a intentar entendre què és el que m'interessa i en quines idees i en quins móns vull submergir-me durant mesos i, i anys.